نستعوذ <تضحك> <مستحفيل> <مستحفيل> <مستحفيل> <مستحفيل> <مستحفيل> <معود> <أعود> بالله من شر نفسه ومن سيئات اعمالنا <مي> يهدي الله تعالى فهو المهتدي <مي يقدر> ومن <فأولئك> يضل هم الخاسرون اشهد ان لا اله إن الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفي من خلقه وقليله اما بعد فاعصتق الكلام كلام الله تعالى وخرر هدي هديو محمد صلى الله عليه وسلم وشبل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نصدقنا إلى 25. بغلالة وفي كنزي باب الجمع بين السلاتين بالسفر بغلالة سباية نامازة نبوت اوطر اومي حديث و اومي بغلالة و اومي حدث ابن عباس كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب ونعيشة قال ابن عباس سبايا وببسطاني صلى الله عليه وسلم بودني سيكين ديوم كدبي Bi, kada bi sekretao na putovanju i isto tako akšam sa jacijom. Ovaj hadis bileže ga Buharija i Muslim, jel i trebali bi kako se, jel i u knjizi navodili, jedan od njih, autor kaže da bileže ovaj hadis Buharija i Muslim ovo je Buharijina verzija a Muslim ga je zabilježio u sličnoj verziji kao eh, Buharija ga biležio kao Moalnek predaju. Ali mu hadis često kada se nalazi osnova hadisa, kažu Bileže Buharije muslim. Iako ne bio hadis tim tekstom i u toj formi šta? U jednoj od dvije hadijske zbirke. Tako da je dozvoljeno znači, kazati hadis Bileže Buharije muslim, gledajući da je osnova hadisa gdje? U jednoj, znači, od dvije hadiske zbirke. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno spojiti dva namaza i u tome u globalu nema razilaženja međulemog. Svaulema je složna, bez razilaženja da je dozvoljeno spojiti dva namaze. Znači, ne znam da imaju bila kakva razilaženja, da je neko od Uleme to porekao. Samo se razilaze oko mjesta spajanja. Gdje je dozvoljeno spojiti, a gdje nije. U Uprotivno, spajanje kao spajanje je definitivno znači a konsensus islamskih učenjaka. Pa je veliki broj Uleme, odnosno većina, dozvolila da se spaja na putu Za razliku kod imamo Ebu Hanife koji dozvolili spajati namazi samo na Arefatu i na Muzdalifi. Na Arefatu spojiti podne i kindiju u podnevskog vrijeme i akšam aciju i jacijsko vrijeme na Muzdalifi. Dok većina uleme nije ograničila, a spajanje samo znači na ovim mjestima. Kad je Jal spominje da je Hasan al-Basri i Ibnu Sirin da su isto tako prezirjali spajanje, I to se navodi kao rivajatelj mama manika. Navodi se isto tako da je dozvoljeno na putu spajati ženama, a nije muškarcima. A to što ženama put, šta, teže? pada nego muškarcima. Ali to je mišljenje slabo. To je mišljenje dajiv. Jer sve što je činio poslanic Ovala 7. glede kako za muškarce, tako i za, za žena. A nefijski učenjaci kažu dozvoljeno je spojiti na putu na namazu. Ali spajanje po hanefijskom mesebu na putu biva el džemo suri, a to a, simbolično, da tako kažemo, spajanje namaza. Pa kod nje spajanje podne ikindije tako što se podne klanja u zadnjem podnijskom vremenu, a Kindija se klanja u prvom ikindijskom vremenu. Pa bude znači spajanje, kažemo, prividno ili simbolično ili tako nešto, a nije stvarno. Za razlike od šta? Većina islamskih učitelja kako i dozvoljavaju to stvarno spaljaj namaza. Imam Al-Khattab ibn Suljeman, koji umro 388. hiladskih godine, ima svoje, svoj komentar na Sunenu Abidauda koji se zove Ma'alim us-Sunan. Ma'alim us-Sunan tom svom komentaru kaže spaljanje namaza naputuje olakšica. Spaljaj namaza na putuje olakšica. I ovo poznavanje prvog i zadnjeg vremena, kaže, skriveno je mnogim učenim ljudima. A kako onda šta? običnom svijetu. Pa kada bi neko rekao, hajde spoji podne i kindiju, tako što ćeš poodne klanjati tu zadnje vrijeme, par minuta prije istaka, ili 10 minuta ili 15 i gledaš u sunce, i klanja i kindiju šta? U prvom vremenu staviš koplje i gledaš koliko je dostigla dužinu, jedan je l dva hlada sa onog razirne i onda padaš šta je kindio. Jer to, jer to ježanje ili olakšica. To ježanje. Je Haj čovjek, daj, reko bi živ bio, pusti me na miru, molim te, Allahu ekber, klanjaću. Podne u prvom vremenu i kindiju u prvom vremenu je završena priča, al tako. Teško je. Znači moraš gledati, danas imamo mi sahat. Je da kažemo sprečozne vakti, imamo sahat, to bi bilo težanje, kaću, šta ću? Moram gledati, ne trebam početi još 5 minuta sačka da ne veliki period, ja nije spajanje to utježavanje nego ovaj, spajanje ovaj olakšica a olakšica čovjeku znači kako se zove olakšica olakšavam znači ovaj a, njegovi bal. Kada Ibnas kada je upitan o da je poslanik poslan spoj u Medini na Kad nije bilo kiše i vetrenje bilo na putu. Kaže što je to poslanik on učinio kaže rade na yuhrij umete. Nije kaže htio da otežava svom umetu. Pa je spajanje šta Olakšica, a nije nikako, znači, nije kako otežavanje. Mi imamo, s druge strane, hadijs kod muslima, koji jasno pobija stav mišljenja hanefijskih učenjaka, rahimehumullahu teana, kada je u pitanju to a, simbolično spajanje namaza. Jer se kaže u jednoj rivajetu, kaže, pa je odgodio podne dok nije ušlo prvo i k indijsko vrijeme, pa je spojio. A možemo sad metaforički tumačiti, da kažemo, Tuma, ovaj simbolično tomačenje. Ne možemo. Odgodio je podne dok nije ušao prvi vakatik Indije, pa je onda spojio. Jasno kodan. dan. Hata dehale evo vakti lasar. Tako kaželi vajut. Znači, jasno kodan da se radi o stvarnom ovaj spajaju namaza u jednom namaskom vremenu, a ne u dva. Iako čovjek na putu, putnik vrću, ima samo tri namaska vremena. Ima se sa sabah, Ima za podne i za ikindiju, ima i za akšem i za jaciju. Putnik ima, znači, tri namatska vremena, a nema pet. Jer se ta namatska vremena, znači, dodiruju. Dobro, šta je dokaz imamu? Ebu Hanifi, rahimahullahu te ana, kada kaže da je spajanje simbolično, da nije stvarno. On uzima za dokaz ajet u kome je uzvišen Allah zaođal kaže inna salate kjane talen mu'minine kitaben me ukuta ajetu suri en nisa. Namaz je vjernicima u tačno određena vremena propisan. U tačno određena vremena propisan. Pa nije dozvoljeno kod Ebu Hanife pomjeranje tih vremena. Iako to došlo u određenim hadisma. On će hadise Radi je znači metaforički protumačiti, nego što će promijeniti šta? Općenitos kuranskog ajeta. I to je poznato kod anefijski učenjak. Jer kažu ovo je jekin da imaju šta, da se nama sklanja u njegovom šta? Vremenom. A ne može što pomjeriti mimo vremena osim čime? Osim jekinom. Posjemo u ubeđenje mislim. Objeđenje je da je namaz u njegovom vremenu. Ako ga hoćeš tajt mimo vremena moraš imati isto ubeđenje da bi tu što u osnovu promijenio. A imamo li mi ubeđenje da je je li došlo u Kur'anu da se mogu spojiti namazi? Pa je Buhari ibn Fenet. Znači nije Bo Hanife baš što govorio neko misli kada Ebu Hanife ako kaže suprotno hadisu da da je ono Ebu Hanife baci u Nije. Prvo je li došao hadis do Ebu Hanife pitanje? Druga stvar je Ebu Hanife kako je shvatio i razumio hadis. Pa je nemamo tog jehina, dobro onda mi im volimo postaviti Ebu Hanifi drugo pitanje, dobro zašto se onda dozvolio spajanje na Arefatu i na Muzdelife ako si to primjenio isto pravilo na putu, što ga nisi primjenio gdje Ina, i vidimo da Ebu Hanife pogriješio, tako naravno da nije pogriješio Ebu Hanife kaže hadisi koji govore o spajanju namaza na Arefatu i na Muzdelife su motivatiri A motivatir Hadisi uzrokuju šta? Jekljen i čvrsto objeđenje. Pa kako je Kur'an došla motivatirom, tako je šta jovi, ovi? Hadisi motivatirom. Pa kaže, to je razlika. I jeste razlika, zaista. Zato se nije ulema Lema razišla po pitanju spaljena maza gdje, na? A refatirom, zašto? Zato što se Hadisi došli? Da, jesu dok od nema raziraženja, nikakvog. A jesu da Hadisi motivatir došli kod spaljena putu? Nisu. Nego došlo je nešto što pitivo u Hanifi u prilogu. Nešto što je suprotno. Buhari je muslim, bilježel Ibn Masauda, kaže nije nikada poslanik sallallahu alaihi sallam je spojio dva namaza da je klanio namaz mimo njegovog vremena, kaže ne kaže spojio, nego ovako kaže, nije nikada poslanik sallallahu alaihi sallam je klanjao namaz mimo njegovog vremena osim na, muzde, osim na arefatu i muzdalife. Kod Buhari kod muslima. Je li ovo dokaze Buhanife? Ne, Nema ne ne potkud spajanja. Vidiš da poslanik nije, Ibn Masaud kaže nije spojio. Pa Ebu Hanife ima argumente da ne treba spajati šta? Na put, je li tako? Ebu Hanife ima argumente da ne treba spajati na put. I njegovi argumenti su jelodostojni i jaki. Ali su argumenti džumhura jači. To što Ibn Mesud nije znao da je poslanik sa zaspojio, to ne može biti dokaz nad onim ko zna. Ibn Abbas, Enes, Ibn Omar i drugi su premjeli spajanje. Kaže, ja vidio poslanika ovako. Čovjek izišao ohoda, ohoda 20 puta prešao uz dužu. Kažemo drugi čovjek, juče je bio na auto pijati i kupio auto. Kaže, kako je Mujo mogao kupiti auto? Ja ga nisam vidio. Nije Mujo bio na pijati, ja ga nisam vidio. Negira. Ovaj kaže, ja bio sam Mujom i on potpisivao ugovor. Čije se prihvata? Ovo je što je potvrdio, jer on zna što ovaj ne zna. Ovaj je vidio što ovaj, ni, ovaj je čuo što ovaj nije čuo. A nijedan ashab, braćo, nema jednog ashaba da ima cijelu vjeru kod sebe. Zapamtite. U smislu da ima sve hadise, nema. Ashabi kao generacija su premenili cijelu vjeru, definitivno. Ali jedan ashab da je znao sve hadise i sve što je tešavalo, i značenja ajta i tako, nema to. Taj se nije rodio. Nic se je rodio nakon ashaba bilo koduleme do sudnjeg dana koji je znao sve. Toga nema. Nego ima ljudi uče godinama i na na stvari koje nikad čuo ni kaže šta je to Allahu dragi spomilost u šarijetu. Nikad čuo za to nije. Jer je šarijet mora bez da. More bez, more bez Pa dokaze koje uzavaju bohanife ajed jeste ajed, ali imamo hadise koji ukazuju da se određene situacije namazi mogu uklanjati. I što se tiče hadise hadisebnog da on ne može biti dokaz jer... Kao dizanje ruku. Kad Ibnu me sudra kao, kaže nisam video poslanika, sa da je digao ruke mimo početnog tekbira. Ibnu Amr kaže, vidio sam poslanika, sallallahu sveme, da klanja i da diže ruke kada ide na ruku i kada se vraća sa rukua i kada se diže na treći reket. Čije se prihata? Ibnu Amr, Ibnu Amr je vidio. Abdubjad mi se nije vidio. Ali ova je vidio. Pa i znači njegovo preče da se prihvati. <kohem> Tako imamo hadis Enesa. O spajanju, imam hadis i vnomara, imam hadis i vnabasa, ovaj, što se tiče spajanje čega? U mjestu boravka. Znači, govorimo sad o spajanju u jednom vremenu, da se jedan namaz prevučuje u drugo što namaz koje vrijeme, o togo je govorimo. Nije nas sad da bi to put, ne put, to, to je druga priča. Govorimo, znači, da se spoji podne i kindija u kom vremenu? U podnevskom ili inkidinskom. Kao što govorimo, znači, za aksan i za jaciju. <kuh> I ome hadiso je dokaz da je dozvoljeno spajati namaze kada čovjek putuje. Znači kada samo putuje, a da spoji, znači ne mora biti poseban nekakav razlog još za spajanje. Nego šta, samo dovoljno je put, ali kao razlog. Pa spaja podne i kindiju i akšam i jaciju. Ulema je složna da se sabah ne može spajati sa drugim namazima, niti znači sa jacijom, niti sa podne, niti se ikindija može spojiti sa akšemom. Kao što je ulema znači složna, jer je oko spaja namaza na Arefatu i na Muzdalifi. Dobro, spajanje namaza na Arefatu i na Muzdalifi je kod šatijskih učenjaka zbog puta a ne zbog obreda. Razumijete? Spajaju se na mazi, na putu. Šafi slučajni kažu, spajaju hađije zato što su šta? Na putu, a ne zato što su u obredima. K kakva je razlika? Razlika u tom je što ako kažemo da spajaju zato što su u obredima, onda može spojiti Mekija. I može spojiti čovjek koji živi na refatu. Ima kuću pored šatora blizu na Refatu, molim te. Iako su veoma razilozim velika sporči razdženje oko oko prava, da li čovjek ima pravo da gradi nešto na Refatu i na Muddelifi, na mini istično tome. Na mjestima gdje šta gdje su obredi. Ali ajde tako kažemo, čovjek živi negde na Refatu ili u bližem mjestu. Tu je, ima svoje deve, živi tu, jel' tako? I došao na Hadž. Vidi kuću, vidi tamo svoje deve. Ispaja. Ako kažemo da je zbog puta taj šta ne može Spojiti. Niti Mekija, niti onaj koji živi na refatu, niti na Musdeliti koji živi, niti na Mini koji živi, niti koji... samo može onaj koji je došao iz daleka, znači i koji je putoval. Čak i čovjek iz GDH i on bi bio tu i tamo. Jel' tako? A niko koji je poslije GDV-u do Mekije ne mogao spajati. Jel' ured? Tu je razlika. Pa šafijski učenjaci kažu da spaja se zbog čega? Zbog puta, a ne zbog obreda. Ovo mišljenje nije jako. Ovo mišljenje je slabo. Ispravno je da se namazi spajaju zbog obreda, a ne zbog puta. I to je te abut obožavanje Allaha za učiniti ime. Ne pitaš zašto i kako. Poslanik sam spojio. Jer je poslanik sam, sam bio na refatu. I klanjao ljudima namazi. Jel je rekao o Mekije, o Arefije, o ovi oni, nemojte spajati. Nije. Nego je klanjao svima. Nikoga upozorio nije. Došao jednom uz delifu, klanjao. Nikoga upozorio nije. Pa nije se okrenuo poslanik i sakao As-salamu alaikum wa rahmetullah. Atim musallatukum fa inna qawm asfar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nije to kazao. U potporite svoj namaz mi smo šta putnici. Nije to kazao. Nego je, znači plañjao. Pa su ljudi kad je nakon toga dolazi Abu Bekr, dolazi Umar, dolaze ljudi, niko nije šta. Niko nije govorio Mekijama, ne možete vi do Osmana radijallahu ta'ala, koji je prvi upotprine namaz da na min. Isto namaz da na min. Bio namaz da na min. Plañjao. Je rekao Mekijama, ne možete kratiti. Namaz se da na mini kati šta i Što se date prevari tako lako. Morate vidati da je malo tvršči. Na se na mini kratje ne spaja se. Na se klaju svaki u vakto on se krate znači četvrtna kratina dva na dvije rekjata. Pa nije nikome rekao poslan je rekao ljudi mi ćemo klanjati dva rekjata pošto smo došli iz iz Medine, ali vi Mekke koji ste tu domaći klanjate samo koliko. Ko reči je, svi slušajte, benu haš klanjate šta? Nije to kazao. Nije klanjati, nije rekao da potvr nego su kladili za njega. A da je to rekao, to bi Premisheno, i zato prvi koji je potpuno na mini je bio Smadiy Allahu ta'ala. Ibn Mesudija je za njega klanjao 4 rak'at. Kako došo kad bude sa Sahihom? Kad su ga pitali, kaže kaže klanjam, kaže dva, dva je klanjao poslanik, saßerdem kaže dva liepa primljena, Ebu Bekr dva, Omer dva, kaže dva liepa primljena, Ali, kaže innal khilafa kulluhu sherr, kaže razilaženje je šer zlo. Pa je klanjao kako je klanjao ko kalifama Mesmana. to je fikha Abdullah ibn Masoudi. Jeste, ti ćeš upotpuniti, skrati namaz, to je po sunnetu. Ali kakav, će, kakav ćeš ti fitur nakon toga napraviti kad dođe halifa muslimana? Iako ljudi kažu, vraćaju da je Osman radijalatno to što je uradio, da je uradio sa razlogom. Povodom, da nije tek tako. I navode razna opravdanja Osmanu što je upotpunio. Jedan od najjačijih opravdanja po mome viđenju je to to što Osman radije Allah, kada je obavljao hađ, mnogo je ljudi došlo sa strane da obavlja neznalica. Pa da je Osman klanjao dva rekiata, svi bi pomislili da namaz ima koliko? Dva rekiata. I zamislite, vrati se ona iz Jemena, ona iz Iraka, ona iz Basre, svako se vrati iz svoga mjesta i kažu, mi klanjali za halife duplog zeta Allahovog poslanika sa osreme i on je klanjao podnje koliko? Dva rekiata. Nemoj mi pričati da podnje ima četvrti rekiata. Pa bi ostao ona šta? Na dva pa Osman je htio da zatvori šta? Što ukazuje na fik koga? Osman na fik njegov ukazuje. Neminovno. Dobro, to nije ovaj te tema našeg predavanja. U svakom slučaju, jeli, znamo samo, jeli, da je spajanje zbog čega? Zbog obreda, a ne zbog puta. I onda nam se, znači, jeli, razjasni nam se u čemu je razlika, znači, između je li kada je došlo raziloženje među ulemom, po ovome po ovome pitanju ono što je poslanik ali imamo drugu stvar na dan na oslobođenje Mekije prenosi se da je poslanik da rekao assalamu alaikum wa rahmetullah pa je tu Mekije Mekije upozorio šta da da pa je puni namaz je li krati pa kaže vi upotpunite namaz ali nije to isto uradio na hađu Znači, postoji razlog. I nemoguće je vraće da poslanik nešto zaboravi ili u oma kena robu i tvoj gospodar ne zaboravlja. Ako bi zaboravio poslanik s bio bi posjećen na to što je bilo. Tako da, ispravno da ljudi koji dođu, znači svi kogod da bio, krate spajaju na, na mjesto na znači namaze i krate. Kaže kada bi bio na putu, kada bi putovao. U ome hadisu je ovaj hadis, verzija Buhari je dokaz, a Da čovjek ne mora biti u posebnoj žurbi. Da ne mora kasniti. Da ne mora biti nekakav posebar razlog šta da. Ja želim sad sam stao. Želim odmah da klanjam dva rekeata, da ponovo ne stajemo, ponovo se napristimo. Zato što nas čeka tamo šta? Moramo doći do određenog vremena. Nije. Ideš, dovoljno je put. Nikun ti se ne žuri. Imaš i 15 dana vi išta. Stao si, opet spoiš. Jer je razlog spaja šta? Put. Olakšica. I to ulema Lema navodi, na primjer čovjek krenuo na put kažu, ovaj kralj putuje na putu, nosuje ga na onome To me danas ona, ona je bio S, ona klasa, jel? I ljudi mu, a, a, s onim galepezama lepezama naslađuju vodom ga hladnom, sve mu potaman, kralj, jel? Znači kralj, neko, kralj ko kralj. I, i nije, gla, nije, nije vruće, nije ništa. Može postiti, ne mora postiti. Jer je putnik. A nađete vamo čovjeka siromaha, ne može prehraniti porodicu, Radi težak fizički posao i može izdržati post, mora post. Zašto? Zato što je ovaj putnik, ovaj nije, ovaj domaći. Ovaj domaći. Dužen je da posti, ako može podnijeti post i ne izazivamo, znači, ovaj, nikakve ovaj, ne da će, ne može post izazvati, mora šta? postiti. Tamo cijeli dan, šta? Rajba, fasadu. I opet mora šta? Moraš post. Jer nisi šta? Putnik. Ali otišao si u Beć da radiš, I došao dole, kad se počela, odpočela padat kiša. Kaže, šef, moramo ostati ovdje, jel, dok se ostaje do 10, 11. Nije bitno. Ostaješ, koliko ostaješ, da bi dobio 60, jel, procenata, i ti sjediš i kareš, daj mi sendić, daj, daj mi pepsi, popijem. Jel, halal pepsi? Popijem pepsi, jel, tako? Pepsi je halal. Popijem. A kiša pada, nije vruće, mogu postiti lahko, i šta, ne moram Zato što sam šta? Putnik. Ne zato što sam odšao raditi, nego zato što sam putnik. E, ovo obraća ovaj, i te razloze znači zbog čega čovjek može spajet, to je znači šarijat odredio i to nije dozvoljeno ljudima, znači da pored toga znači nešto novo uvode, osim ako ima mjesta za analogiju ili pijas. Pa znači ne mora čovjek da se boji da će ga nešto promašiti ako, ako, ako ne spoji, ako dozvene da spaja samo dok je putnik, dozvene spaja. Imao vremena, ne žurio nikuda i tako dalje. A što su obaveze i poteškoća veća, bivamo sigurno, znači i olakšca, je li tu veća, on ima veće pravo našto na, na spajanje, na mazu. A... Neka Ulema kaže, poput i Malika i drugi, da je dozvoljeno samo ako čovjek ima potrebu žestoku. Putuje i, a put ga pritisnuo, e onda kada je upotrebno nema spajanja, nego samo, znači, krati namaz. I prenosi se od, isto od Elejsa i Brusada, ili poznatog Fakriha, iz Teorija i drugi. Dok Džunghur Uleme kaže da, većina Uleme kaže šta da, je dovoljan samo put. Spajati se može samo ako je put dug. Znači, ako je put dug. Ta dužina puta, ono što su papihi odredili u kilometrima, to je, vallahu te alam, najpriče da slidi. Ima različitih mišljenja po tom pitanju. Ono što su odredila većina uleme Leme jeste 88-89 km. Tu otprilike, neki kažu 85, približno. Pa možeš spojiti na 80 I 83, 84, znači ne može biti tačno na 100 odredi, znači približno tome. doka hanefijski učinjac kod nje malo duže, kod nje je 96 km. U svakom slučaju, znači, kažu svi približno, to je kakva procena, znači, na koju treba spajati. I to je najpreče, znači, da se poštuje. Pa čovjek ako dođe u situaciju da sumnja, onda će šta? Potpuniti. Zašto će potpuniti, to će vam Eto, negdje na vazi, ono, pola, pola, putujemo otežanje. Da bi izbjeguo šupku. Stane, sunet, sunet je spojite, je... Ja hoću pravilo. Hoću pravilo od vas da ja nakon tog pravila sve mu sudim nakon toga. Ubljeđenje. Ubljeđenje to da, da, ne, da nije provagnuo. A, a vam sumnja. Na uglađenje on znači kad sumnja ne može sumnja da povije ubljeđenje. A jeste čuli? Ovo je ovo je sad nagim što je kazao. On je to rekao sam to treba malo ubličiti. On je sumnja, ne može pobiti u objeđenje. Ovako ćemo kazati, braću. Čovjek je, kada je putnik krenuo, osnova je da je on šta? Nije, znači, osnova je da je on domaći. I krenuo je na put. Mora biti nešto da tu osnovu promijeni. I on nije šta? Nije promijenao svoj znači, to što imam, to je meni, znači, mogućnost. A ta mogućnost sama poseb ne može promijeniti, znači, tu osnovi taj jeklin na kome sam ja bio. Jel u redu? Tako, znači, da, ovaj da je uh, uzemo drugo pravilo. Žena ima, na primjer, dobila prije ciklusa, izlazio je nekakva ovaj, uh, žutilo nekakvo izlazi iz jednog tijela. I nije vrijeme hajza. Hoće taj sami izlazak pojava promijeniti to njeno objeđenje? Neće. Neće. Jer, čak i da je vrijeme hajza kod po ispravnom mišljenju, opet pojava nekakve boje i smećkaste i tako dalje, što se ko žena znači isto režavati, to ne menja propis. Jer je krv ta koja je šta? Hajz. A to što se je pojavilo, postoji mogućnost da jeste, a postoji mogućnost da prekine i šta? Da nakon toga nema ništa. E dobro, je to pola-pola? 50-50? A vamo imaš 100% ubjeđenje da ona šta u čistom periodu. Pa ne može ovo šta? da sumnja ne može promijeniti pa da kažemo ne ne moj planet ne, ne moj post, ne nego ona ostaje znači na svoj i to pravilno uzmeš i nakon toga se vidi kadješ u nama na mazu stojiš nešto budla po stomaku tako dok neka ne napusta namaz šta dok ne čuje zvuk ili ne osjetimi znači to vam je to su pravila i nakon toga možeš suditi da setinama mesela da ne moraš nikoga pitati ne možeš svako pitanje zvat te šta je kako je ne ima pravilnog pravila je tako i tako a sam po mestvama. Potrao sam po mjestvama, jel redu. I ili imam abdest? I ne znam jesam li izgubio abdest? sam ili nisam? Sumnjam. A siguran sam da ga imam. Za razliku kad nemam abdesta i stao kažem Allahu Ekber. I počnem sumnjati jesam li uzeo abdest? Šta je osnova? Da nemam. A sumnjam da li? I onda da li imam ili nemam? Šta će biti? Nemam. Za razliku toga kada imam pa sumnjam da li sam izgubio osnova je da imam. A sumnja je oko... Toga da li je čovjek izgubio, onda ostajem da, da imam vlast. I tako, to je, braću, to je kao, aj to su pravila u šarijatu, koja čovjek kada slijedi, uzavljamo pomoći, a sva ta pravila su uzeta iz hadisa, nije to ništa uzeta, olema sjedla i hajmo sjesti i dogovarac. Kako mi to mogli, da to bude nekakva pravila, za one naše miskine koji će doći u 14. stoljeću Hižeskom, jel, ja. ste za nas, jel? Ja. Da bi oni znali kako će živjeti i kako će vjeru razumijevati. Nije to nego su uzjeto iz hadisa i iz aeta, znači suuzeta pravila koja ljudi šta? Koja ljudi moraju sliditi. Dobro, A, Neka olema kaže da čovjek mora imati nijet za spajanje. Hoćeš spojiti podne i kindiju? Kad prije početnog tekvira podnevskog, u srcu je šta nijet, zašta za? Za spajanje. Ja sam bio ne prije te klanju iz jednog imava, kaže, kaže istahdiru nije, istihbar, kaže pripremite nijet ono, ne, moraš ga, ne nijet spajanje ne, neko kaže pripremi ga da je on u svakom tu da je on pripremio u srcu negdje tu nima potrebe nikakve nijet ne treba šta spaja ne treba nijet braćo čovjek oblači imest oprav noge obukao čarape ne treba mu nijet za potiranje ne treba mu nijet za potiranje čovjek obukao košulju za namaz i skopčo, ne treba mu nijet da pokriva šta Stidno mi da bi panio i lupu kao pantalone, nije biti to i tako dalje. Ne trebamo mu nijet da, zašto? Je to je sredstvo. Tako isto ne treba nije čovjeku za potiranje. Ne trebamo nijet za put. Ne treba ni nijet za put. On je krenuo negdje i produžio, otišao još 5 km deset dok je primjetio da izišao to odma. Ne trebamo mu nijet da mora imati poseba, nije da on nijet i šta. Put i da mu je onda dozorio spajati. Čovjek krenuo odavde, ne znam do, ajmo kazati dok le. Do Kirdorfa. Koliko je imao do Kirdorfa? 70 km. Da kažemo da nije put. Došao u Kirdorf i nazvao dole kući. Kažu dolazi. Dođi kući, ima nekakav problem. Treba on... I krene on dole prema kuda? Prema Makedoniji. I sada, kada smije spojiti? Ako kažemo da mu je nije trebao za put, onda računa od Kirdorfa koliko? 88 ili 96. Kako hoćeš? Koliko si meni seba? Jel uredno? Od tog, računa od tog mjesta. A ako mu ne treba nijet, već ima šta? 70, pređeni. Razumjeti gdje je razlika? Jel' jasno? Dobro. Znači, računa ovih, ovaj, tu je razlika. Znači, ispravno da za put ne treba nijet, za spajan treba nijet, spojiš podne, kadaš on me, uči kamer. Allah, opće, ne treba ti nijet, poslom, klanjaš što vreme ti se obavlja od vano namaza kada je trebaš obaviti, ne treba ti nikakav nijet za to. Nego pobrkat, nijet može podne pode, ali nije tim u isto vrijeme negdje šta u pozadini tamo u, u pred komori nije tim šta i i kimbio. I onda mogu pobrkat lako baš šta. Nije to što nije, što nije ispravno. Da li je potrebno da se namazi planje jedan iz drugog? Što mislite ovaj ekipa dole po zad. Da li je potrebno ovaj planjete namaze jedan iz drugog, da se mi opravi tra ona Ja sam kadjamo po odde. I kad smo planjali podne, na put smo bili Kaže, Hruma, hajmo mi nešto pojest, pa ćemo onda kraniti k I ti su jedne što je sofru, polako, je li, dok si ti to sve završio, riješio, prošlo je posad. Hajmo sad kraniti k Indiju, to spajanje? Znači, ulema se tu razilazi. U lema se vraće razilazi. Jedni kažu da ne treba, ne mora biti to. Da je dozvonio tebi da spajaš i da ne mora biti šta. Ne mora biti jedno namaz uz namaz, nego može biti odvojeno. A neki kažu ne treba biti spojeno. A treći kažu Prave razliku između podne i kindijakšama jaci pa kažu ako planjaš podne i kindiju u podnevsko vrijeme mora biti spojeno a ako planjaš podne i kindiju to jest u redu za u redu ako planjaš podne i kindiju u kindisko ne mora biti spojeno teoretski znači ako spojiš podne i kindiju u jedan moraš kao eto odmah jedan namazi za drugog ali ako planjaš u šest, onda možeš krenuti podne Pa sada čekaš poslata, pojedeš ono svoju sopru, ono što ima, i onda klanjaš šta? Dvije razlika. Kada si ti klanjao podne namaz i hoćeš da klanjaš poslati njega i kindiju, je to pravo i vrijeme? Nije. Nije pravo i vrijeme. Pa se kaže da bi spajanje, bilo spajanje, moraš ga klanjati odmah jedan od drugi. Ali kada sam ja klanjao podne, hoćeš pojit podne i kindiju i kindijsko vrijeme. Pa sam klanjao podne u šest, Allaho je kvalit. I sada kad hoću da kanjam ikindio, je li to pravo ikindsko vrijeme. Kažu, možeš ga onda odgoditi. Va li? Nije podneško vrijeme. Udobno. A ja sam kanjao podne po završeno. Meni dozvole da odgodim podne do ikindije. Ja sam godio ikindio podne. I mogu ga šerjetski kad tu. Ali sada i ikindija to je ikindsko vrijeme. Ako godim pola sata, kažu ne smeta. to je šta i dalje? Svakako sti u za razliku. U prvom slučaju skanjao podne, pa drugi namanski odgađa što nije njegovo pravo vrijeme. Pa kažu trebaš ga klanjati. I to ima s logičke strane, logičkog onoga e, aspekta gledanja, ima šta svoje, ima svoj mjesto. U svakom slučaju, namaze je najpriče zači klanjati jedan iza drugoga ovaj, i da se ne pravi tu nikakva pauza među njima. A, u Lema se razilazi po pitanju spajanja namaza u mjestu boravka kada je kiša. Jedni su dozvolili, dozvolili su šafije i hambelije. I Ebu Hanife, definitivno nema toga ništa. Neće da čuje, a imam malik je dozvolio spajanje akšama i Jacije, a nije dozvolio Podne i Kindije. I ovdje su razilaženja velika, ja bih najvolio ovo pitanje odgoditi, jer ono nije opće, ono nije vezano za, znači za našu tematiku, da napravimo onjemu i jesmo ih odlo tome kada? Da napravimo posebno predavanje o spajanju namaza vezano za kišu. Pa da vidimo kako biste to moglo spojiti, kako s propise mesele koji se tiču spajanja Ovaj, i svega drugog, pa možda to odgodimo nekada ako nas Allah poživi da govorimo o tome posebno znači to je, to je mesela opširna i široka i ima tu znači ovaj i poigravanja, ima svega oko ove mesele, ima i negiranja, pa da vidimo znači šta su dokazi šta su argumenti ko je to da shaba spajao, kako je, šta je hadis ibn Abbasa uh, ovaj, da, koga prenosi Džabir ibn Zaidjil ebul, ebul šasa od, od, od, od Džabira, pa da vidimo znači što se tiče tih hadisa. U svakom slučaju, neka to ostane pitanje, koje ćemo možda nekada nakladno obraditi. Pitanje spajanja, kada je u pitanju bolest, jedan dio uleme je dozvolio, drugi je odbacio to, većina je odbacila uleme, a bolest, braća, se razlikuje. Ispravno je napraviti različitom bolesti. Imate bolesnika koji je bolestan i spajanjemu je velika olakšica, a ne spajanjemu pravi probleme. Kod takvog ispajanja je možda i mogo provoći. Ali čovjek bolesta, boliga, Ima bolove, ne prestane, ha, boli ga, ne znam, glava, boli, i ništa mu neće pomoći. Sad ako klanjaš i spojiš, će dalje, isti bolovi ostaju tebi, ili problemu je, znači, takva je bolest, da ništa ti neće pomoći, šta, ako spojiš, je u redu? Čovjek boli ga, ne znam, boli ga prst, I, ili boli ga ruka, nekakvi veliki bolovi, grčenja, i to tako ostaje, što ćeš spajati, ako spojiš, hoće prestati to. Čovjek boli ga zub. Kaže, ja ja moram preknuti post. Fino. Šta ćeš urati? Kaže, da se najede. Pa neće zub prestati od... Zub... Neće... Neće... Neće... od pite zub prestati boljeti. Nego ti treba šta? Medikament. A nemaš medikamenta. Kaže, ja moram... Ja sam je prilike došao u Jordanu. U jednu radnju mehančarsku. Ja ulazim i ovaj... Jedan mehančar tamo sjedi i puši. Znači, to se ne sve nikako. što znači, je dole zabranjeno ovaj i ko to, ko se nađe koga neko nađe policija da puši u Ramazanu ide u zatvor i je u, u zatvor do, do Bajrama ostaje u zatvor znači nema izlaska ne znam ko da si samo do odmate hvataju nema znači niko ne smije niko ni kršćani ni, ni kršćan ne smije ispod niko ko što ima svoj kuć to iskaže ko što ima Sliman je li pa nešto da posetiš svoj kuć to je tvoja stvar a napolju ne smiješ ja sam došao on puši ja dok sam izlazio više njega nisam pitao šta ja imam problem ja sam da raporam njega Sada ću te pozat policiju, ja zadimo imam telefon. Sada ću te policiju. A on mene počeo motkare, molim te šeh, kaže nemoj. Konjeno svako ko ima brado dole, kaže mu šeh. Kaže nemoj izvat molim te, kaže, reko, i ja nema šta mu, šta mu se nagovorio nisam. Rekao, kako možeš ako biti tako, reko ovo, reko bezobrazan. Pa reko vidiš ako mu snemani kaže Allah mi, kaže, posti kaj stomak me boli. Kare, A reko stomak me, me boli, i reko cigar će ti poboć za stomak, On kada je stomak vedeo, našao da je rekao ne, nekakav razlog, izmislio nešto. Kada je stomak, me bolim, zato sam zapalio cigaretu. I ja sam opet to sve nisam zvakako policija, ali ali ovaj, uh, hoću kazati, ovaj čovjek gleda se kada koristiš onak. Se. Može li to što si prekino post koristiti? Ne koristi ti ništa. Ima čovjek nekakvu bolest koju ne pomažu lijekovi, što god, da uzme ništa ne pomaže. Kako koristi ti prekineš post? Jer prekini post nakon toga šta? Opet, ista stvar se bolest razlikuje od bolesnika do bolesnika, tako da se ne može postaviti generalno pravil. Kaže Imam Tirmiz, svoje sunenu. U ovoj mojoj knjizi što ima, to je El Džame, El Džame, El Džame o sunenu, imama Tirmizije, njegovo dijelo, je Što mi kažemo o sunenu tirmizi. Kaže, ulema se složila, da, ovaj, niko, kaže, nije složila ulema da se ne radi po ovim hadisima, uvijek je neko radio po nekom od otvijih hadisa, osim dva, Kaže, Hadis Ibn Abasa, o spajanju, kada je poslanik sam spojio šta u Medin, nije bio na putu i nije bilo kiše ni nije bio straho i kaže hadis o ubijstvu čovjeka koji pije alkohol, imamo hadis da je poslanik sam rekao, ko pije alkohol, bi ga pa pije, pa bi ga pa pije, pa bi ga, pa pije, pa ubijte ga četvrti put da ga šta e, taj hadis, kaže ova dva hadisa ulema naradi pojima, što se tiče prvog hadisa, abdolah nema, abasa to nije ispravno ima uleme koji su radili po tome hadisu i koji spomnja taj hadis znači i da se radlo po, po njemu. A što se tiče hadisa, ovaj ubistva je li čovjeka a koji konzumira alkohol, toшло je jeli, došlo je li to što je većina izaziva je meleda taj hadis dokinut. Da je taj hadis dokinut znači da se neće ipak osoba kaže e, Ibn Hazm da je samo Abdullah ibn Amr ibn As radio po me hadisu, a to je šta? Ubistvo čovjeka koji četvrti put pije alkohol. I to je, kažemo, kod većine uleme, to je šta? Dokinuto. Kaže, unu munzir, kaže, većina, izrazita većina uleme, kaže, složila se da se čovjek neće ubijati nakon četvrtog puta, osim, kaže, iznimnog mišljenja kod neke uleme. Onaj ko svoji braće namaze bez opravdanog razloga, kaže Omer Allahu talanhu, kaže, on je učinio jedan od velikih griha, od kebaira. Minel kebairi, el džemo other vene salateini. I većina u je složna na tome, čak neki ne odlije konsensus. Da čovjek ne može spojiti u mjestu boravka bez čega. Bez opravljena nastavlja. I to ono što su upali, u neke zalutale sekte, najviše šije u to upale da uvijek spajaju. Kad mogu god daneti spoji. A, znači oni spaju On nije samo problem, oni potiraju po, po, po, po cipelama. A ne po cipelama, po koži. Noga gola i potire po koži. Znači dođe i se i ja sve jednog na umreka smo bilo uhvatio. Šta radi što? Ona obdesti dedu, u takom gladavmare. Reku tako se reko na obdesti. A ona pegla dobro. Kto reko gore kod vas, ovdje reko per, per noge. Sigurno. A on gleda, do, došao, znači oni koža, koža potiru po koži. Znači po koži. I one ajte uzimaju je li da, da, da li se potiru noge ili se nije Po stanik sva nikada ne potropu nogama. Uvijek je pravo noge ili je potropom mestoma. A to da se potiru po, po, po, po, po, po nogama da se potire, znači po koži, kao što mi potrebamo po čarapama i po mese, tako oni potrebuju po koži, tako klanjuju. Te namaz je batil. Namaz batil. Jel' to je suprotno, jel'i, konsensus, onome što liči konsensus, jel'i, islamski učenjaka odehlu sunnet. Molim? Pa jeste, Buhari, uslim su priče za malo djecu, a oni uzmeju, jel'i, ovaj ajet, momsahu birusiku, oni kažu, birusiku, bi, bi, bi, bi, bi, wo erđulekum, wo erđulekum, wo erđulekum, mo erđulekum bi bilo da se znači potarjeti. Dobro, nema je govorila, znači, o tim, o tim o ajetu i o značenju ajeta i tako dalje, ali ono što je praksa poslanika, sam znam potvrdila, jasno jeste, nije da se potirje po nogama, nego da se noge, ili peru. Ovo bi nešto bilo. A Hadis Abdullahi ibn Amra, od god do, kad budemo govorili o ovaj, onome kazni čovjeka koji pije alkohol, doćemo do toga, onda ćemo govoriti što treba o tome, jeli, kakav je propis kada je u pitanju, kada je u pitanju, čovjek koji rozumira alkohol i nakon puta. A to će doći možda za nekih 5-6 do 10 godina. Narediti. Allahute ala nemu salli lalana muhammed wa ala nebina muhammeda. Vidite i braći koliko smo se mi zadržali i uvijek smo u namazu. Samo tahareti namaz. Znači tek smo trećinu knjige ove odradili. A kad smo počeli sa komentarom? 2004. Znači 2012. 8 godina. Znači treba će nam 20 godina 20 godina će nam sigurni trebati da u ovu knjigu pređemo. I šta smo toga kazali? A to je, braćo, samo 300 nešto hadisa. Šta mi se Kad će insa naučiti vjerujka? O, a mi smo kazali. Koliko smo zapamljati od oga što smo kazali? Nećemo tome. Nećemo tome. A ovaj? Šta pa je završao da od dvaca u da naša? Onda mogu penziju. Da? Da, da, da, Pa je ovo, znači, samo da čovjek ima, da čovjek, braćo, Allah mi da čovjek uči igjeru i da ništa drugo ne skuži nego koliko ne zna, puno je uradio. Samo da razumije, je najgora je neznalica koji ne zna i ubijedi sebe da zna, a ne zna da ne zna. E, takav je, tosti, su ti to oni, oni slojevi tama i nedaća. Nego ja ne znam, znam, znam nešto. Ali znam koliko ne znam i onda kada čujem nešto neće odmah potrčati do osvima, to je nemoguće, to ne može. Ne, ne, sačekaj, vidi kako, šta, jeli. Pa čovjek koji, koji često sluša i vidi koliko ne zna, onda sigurno da može biti puno ovaj plodnije tlo za primiti, znači materiju i zdanje od onoga koji nije nikada je učio. Jeste, vallahu te alalimu, sallallahu manad binu muhammed, vallahu alihi, usalli i ima pitanja, ne zna ni za učenost mu toga. Moje. Ako sad krenali smo, znao da ne znao, vidi kriježi I sad, kada je došlo do ti kreneš od iz Linca. Kreneš za, most, za Salzburg ne bi. I odma u Anstelden uspojiš. samo od ona iza one table Linz gdje je prekrižena tabla, odma iz za tablu staneš. Eto, to ti je to. Zato što je, zato što je nije, ne moraš ti preći. Ti moraš imati niyet da ćeš preći, šta to? Stojani. Jel u redu? Zato čovjek koji je krenuo u Kirdov, pripun kad smo spominjali. A nije nijetio da ide gdje? U Makedoniju? Dođe do Kirdova a ne smije spojiti. Jel redu? Znači, a, ne, ne, ne, to je drugo. A ovo čovjek, ja nijetim odavde krećem za Bosnu. odma dok sam izišao iz mjesta Boranka gdje živimo u Linjcu, ti iz na dok izišao, znači gore negdje, ne znam, prošao si kako se zove već gore, ne, nije bitno. Gore, odma znači ja, od... možeš spajati jer si izišao iz mjesta boravka, samo je bito znači da imaš nijet da putuješ nuža. A što a što iziđeš iz kuće, znaš da ćeš napraviti km baš oko a ne živiš u lincu, jer si moja živiju u Asten. Voza ćeš se oko linca. Da. Nešava te, si slobodnost, ne? E, znači, baš ćemo će mi spojiti ili nećemo spojiti? Do Vels. A drugo je više... Je... valka <laughs> čovjek koji izlazi i hoda oko grada voza se a nije ovaj nije udalio se znači od, od mjesta boravka znači tu razdalinu a izješao je van postoji velika mogućnost da on ima pravo zato znači, što da je on u propisu putnik zato što on prelazi tu razdalinu Da li je ta razredna ili južno, ili otići pa se vrati po, to je druga stvar. Ja nisam nigdje do sada uspio znači, naći, nešto sam tražio, možda nisam dovoljno tražio, znači, odgovor na to pitanje. Tako da ne mogu kategorički tvrto, ovo je ono što ja, nekako, jeli, u zaključujem i smatram. A Allah nebilo zna ovaj da treba znači, dodatno o tome. To sam nekoliko puta pitan i nisam mogao naći nekoga koji o tome govorio i spominjao. Kaže možda nisam dovoljno tražio, u svakom slučaju treba potražiti. Pa neka to da što je možda pitanje za naredni put. Jer onda kad gori put, ide čovjek naput, odvodi naput, krati i vraća se. A to znači, e, dole po rijadu nema cuštelj dinsda. Po rijadu i po meke nema cuštelj dinsda da hodaš oko grada i u redu da napraviš nema dvjesta. Na 40, nema 200 kilometara da napraviš i ovaj da li možeš spajati, da li možeš spajati. Može Potranje po čarabama. Nekada kad čovjek uradi, ne se neki na da vidi i onda ja njom to ne pašli, kad je to vidio samo po mes Ne kako je, šta je nije njegov... Dobro, da. dobro. Nekad čovjek najde na hanefijski mesec koji kaže to što raditi ne ispravno. Pa jeste. Nije ispravno. Nije ispravno po hanefijskom mesecu potiranje po čarapama. Da, ali šta je nama dokaze da je prenošeno od osama sahaba. Ima Mahmed kaže, od osama sahaba se prenosi potiranje po čarapama. Ima hadis el-Mugiridnu šobe, kod ili ne po čarapama, ono nema se različila okvirostojenost. Jedni kaže do drugi kaže dajiv, Ahmed Šakre ga ocenio ispravnim. Hadis kao hadis, Allah hvala da ne može proći potiranje po čarapama. Ali imamo osama sahaba koji su potirali po čarapama. Reci, od osama sahaba se prenosi potiranje po A nema nikoga sahaba da je kazao suprotno tome. I od brojnih tabina, znači, prenosi su potiranje po čarapama. Tako da, ona koji ne bude ubjeđeni nakon toga... Ilimo <laughs> reći, ja sam šatija. Uopće, zanimano je kakav je namaz bolesnika, ovdje se radi o bolesniku koji teško je bolestan, često je vezan za kreve, teško ustaje i često gubi svijest, može li takva osoba skraćivati ili spajati namaze, da li će osoba koja podne krene na operaciju sastaviti namaze podne i kindiju. A što se tiče spajanja i kraćivanja, putnik ovaj, bolesnik neće skraćivati. Nema pravda skraćuje. Skraćivanje nikako ne dolazi u obzir. Taman da klanja osjedeći, klanja na način kako može klanjati, ovaj ako mu opterećenje stojeći, ne može to to mu je opterećenje veliko, sjede, ali klanja puni namaz, nema skraćenja. A spajanje biva, ako u ovom slučaju ovdje je bolesnik, pa osjeti, pa ovaj, velika je vjerojatnoća, znači da bi se mogao izgubiti, tako dalje, da osjeti ili, ili to mu se često dešava, e onda to može ima svoje mjesto da spoji. A ako ostavi taj namaz, pa ga klanja, kad se probudi, nema griha. Jer on znači nije bio du Nije bio dužan da, da, da, da ga spaja prije toga. Čovjek su nesvijestio, nije, nije 15 dana došao u sebi, bio u komi, kad ustane, samo šta? Naklanjate namazir, on ih nije namjera zači ostaviti. A što se tiče osobe koja u podne krene na operaciju, hoće da sastaviti, zavisi kakva operacija. Transportacija srca, rasporega svega, traje dugo. Imate operacija koji zahvati 15-20 minuta, ideš tamo, budiš se nakon anestezije, ne znam, po sata, i u nisko vreme ti već na možeš klaniti, nećeš spajati. Jer tu spajanje, znači, ovaj. znači ako može, jedino sada ako osoba ustane posle operacije, pa zna se da dijeluje dugo ona anestezija, da tako pa je ono malo ustane, probu iz podma, pada, ne može, spajan. to je druga stvar, opet, znači, to je zavisno sve od bolesnika do bolesnika. Kako je operacija, kako je nakon toga, ako se može probuti u narodno sad, u periodu, na primjer, ide, ide u, u jedan sat ulazi u operaciju u salu, u pola dva, i izlazi iz operacijone sale u, ne znam, u pola 3 on, znači, može klanjati sve do 8 sati, može klanjati kindi. On se može do kindi, oporaviti u potpunosti i na način, znači, kako može tu da klanja u krevetu, ovaj, nema potrebe, znači, da spaja. A ako zna, znači, da će dugo ostati, pa da se neće moći probuditi nakon operacije, sliša o tome, onda neka spoj. Što se tiče putovanja, znači, za žene, upravo tako, ako nije put, žena, znači, smije otići autom negdje gdje je daljina 40 km, 30 km dovode, Od, od, od linca do, do, do, do velesa, ne smeta. To nije put. I po ispravnom mišljenju, ona je mogla putovati tu samo. Ako je put dalje od onoga što je put, treba imati mahrama sa sobom. Što se tiče ženske djece, znači, da putuju, da idu na izlate, ispravno je, ako bi išle, znači, do kraja, da gledamo minimum, minimum je da kažemo, ako je punoljetna, ne može ići na put, bez mahrema. A ako nije punoljetna, može. To je, znači, minimum, Iako je preče i bolje znači djetu naći neke kako zamjenu. Da se kaže, "Čeri, nemoj ići na izlad, baba te vodi, ide negdje, babo će to na domjest", jer ti ako djete naučiš tako da ide, znači ide jednogodišnje, dvije godine, tri godine, nakon toga onda ta stoji problem. I nisi, djete, znači pivi kao više znači da ne putuje. Nego trebamo dati kako zamjenu, kako alternativu. Ali ako ako bi neko rekao, "Dobro je, do, je haram da ide", a mi je puno ljeto ne možemo kazati haram. Kao dijete koje nije puno ljeto, treba ga da klanja. Ali ne klanja, ima deset godina i nakon jedan namaz i ostatak. Jel to haram? Ne, ništa nije haram. Kad decile ume djeca bivaju obavezana propisiva na kod poruvesta. To je ispravno više. Ali jeste poslanik sa naredio da ga udarimo, da ga prilikavamo jer teško će djete... Dje, curica se oblači, kako se oblači? Kaže neka ona kad dođe vrijeme da pokrije, pokrije se. Dobro, kako se oblači do pokrivanja? Oblači se u mini suknicu, oblači se kratko ona je curica i onda treba od jednog dana izmeni suknice da upadne u šator. Ne može tako. Neće ona to prihvatiti nego treba, znači, djete, to je ta postepinost, treba ga polako privikavati. Pa preče je, znači, da se da, da ne ide, a ako ide, ne možemo kazati da je to ara. Yes. Ako je punoljetno? Ako je punoljetno, definitivno. Znači, ako je punoljetno, znači, definitivno, znači, ne smije bez raziloženja, znači, ne smije ići bez roditelja i roditelj mora tražiti, ako škola prisiljava, onda da on ide, onda ti, ti izlati sami imaju druge probleme. To djete koji ide, kako će kvaljati tamo? Šta će jesti? S kim će se družiti, Pa znači, to je što sve pitao, koje ti ne može da ti odgovor? Da, djete ide tamo momčići idu reza 13, a dobro, kod je druga 4, treba im Dobro, momčići ima 15 do 14 godina, 15 punoletan. I ode dole. A znaš da ti šara sa namazima, da ga niko uhvat ne može, u njega moraš, ovaj je gledat je saletio, on nije kanje. Odlazi dole. Kako će hranu jesti? Šta će sve sto pitanja? Pa treba znači gledas nekako alternativa nađe za tu djecu, a ne ovaj pusti idu znači našto ko to da više dana steče o tome onda je problem još teži. E ko je u kom je mjesec dana i probudi se iz kome on treba naklanjati jer on nije svjestno ostavio znači to je ko čovjek koji zaboravi namaz jer čovjek koji, je u, čovjek koji je u komi on nije priseban i on znači kada se probudi naklanja se sve namaze za razliku od čovjeka koji kaže ne ide plaća u mjesec dana neću na no godišnjem sam i ide plaća u mjesec dana i onda istekne godišnji hoće naklanjati Kod jednog djela oleme je pošto dobro imutebe tako da neće. Kaže ti samo što ti ne možeš ništa naknadno. Tisto namjerno ostaje. Sije sad bio sve čovjek koji je u kome ne može kreniti, tako. Koliko se žena može odkriti pred drugom ženom? Dači pitanje glasi šta je avret žene pred drugom ženom? Kod učine oleme avret žene pred drugom ženom je od pupka do koljena kao muškarca pred muškarcem. Kod učine oleme. Najispravije mišljenje je našeg jemama Ebuhanifa rahimehullah ta'ala koji kaže žena otkriva pred drugom ženom Ono što otkriva pred svojim mahremima, pred svojim bratom i pred svojim babom. Mjesta abdesta, mjesta ukrasa ili malo doda na to. Šta otkriva? Otkriva znači je kos, jel' kosa je ukras, otkriva vrat, otkriva ovaj godni dio gore, znači grudi, godni dio gdje dolazi lanč, čel' u redu, podlakticu, pod jel' tako, i dio gore nadlaktica, jel' sto stresa, pere pri abdestu, jel' tako, da je što se više pere ne smeta. Dole otkriva noge, podkoljenice, jer one se peru i tu se isto stavljaju halke, ali tako, to danas nema, to je prije bilo ranije, to je s halke zeke, tale su žene hodale, pa im je zabranjeno da udaraju nogama, da se zve, zveke zveke, te znači ti da se čuju, to otkriva, ali to da žena dođe pre ženom, utegnuta, i ovaj, njeni ukrasi sve, ovaj, utegnuto, i odcrtavaju stidno mjesto, tako to je zabranjeno. To je zabranjeno, čaman bila pre ženom. Ne svije, znači, takva dolazita, nego znači treba Kako, kako izlazi pred svoga brata i oca, tako izlazi pre drugu ženu. I to je mišljenje, inšalav, tela i mama Ebu Hanife, koje je, ako Bog da, ispravno. A to da je samo avret žene uh, pred drugom ženom od pupka do koljena, to je, to je malo sporno, problematično. Problematično znači, ovaj, znači, gde se žena kad bi sjele u takvom stanju i pričale i bile, kako one nisu na prestup. To je malo, to je neprihvatljivo. To je hod do ciljeva šerijata i šerijackog mahlatu i tako dalje, to je neprihvatljivo. Tako da miše njebu anife, ako Bog da ispravi. Jest. Rec. Bravo. Kada izme 70 i obukao si čarape, ne trebaš ima topčića nije da će potirati po njima nego imao si nijet ovako, obuću čarape, ali kad dođe ik indija, ja ću skinu čarape i oprat noge. I došlo je ik indija, kažeš neće, ja I potreći. Znači, ne moraš prilikom oblačenja mestvi imati nikakav nijet. Mestve čarape nije bitno, kod nas je to jeli, isto. Znači, obukao ti mestve ili čarape, bitno je da je obučeš na čiste noge i nakon toga potiri ne trebati nikakav nijet. Znači, to je da nekome da usloviš Kažeš, da potiraju, stani, stani. Ja ali jesi imao kad si oblačio za potiranje? Kaže, nisam. E, kaže, ne možeš moraš. Ni, to nije ispravno. Bitno je da si obukao ono na čiste noge i one su time oblačenjem čarapa na čiste noge, one postaju mestve, odnosno za potirati s poljima. Jeste, ono po čemu se potiraju mora mora član.